rugăciunea pentru Taina Unității. Aleluia, slavă ți Doamne, Sistoste, iubim și te rugăm. Dăruiește Taina Unității și harul izvorător de pace, care împacă pe Tatăl Celes cu lumea, ca o lumină care învelește și ocrotește lumea creștină, Biserica Ortodoxă, țara noastră, neamul nostru, care se așează între toate, legându-le și armonizându-le, care intră în inimile, mințile și sufletele noastre ca să facă pace în noi înșine. Să cunoaștem cele trei izvoare ale iubirii Dumnezești și să porim puterile iubitoare ale Sufletelor noastre către Tatăl Ceresc, către Tine și către Duhul Sfânt. Aleluia, slavă -i, Doamne, Iisus Histoas, te iubim și te rugăm! Dăruiești-ne taina unității și harul izvorător de pace, ca semn că împlinești cuvântul Tău venind să locuiești cu Tatăl Ceresc în ființa noastră, făcând din sufletul nostru o biserică a Duhului Sfânt. Din inima noastră nu altar al Tatălui Cereschi, iar din mintea noastră e Ta, fiindcă porțile împărăției Cerului ni le deschis, fiindcă prin tine, poarta oilor, noi, turma ta, cea aleasă, am intrat și pășunea duhunicească a raiului am aflat. Aleluia slavă ție, Doamne, să-i stăastei, te rugăm, dăruiește-ne taina unității și harul izvorător de pace și iubire, ca să aflăm chipul în care tu desfășoai dragostea acea Dumnezească în noi pentru ca mintea noastră să se de intrare în mintea cea de soare arzător a Tatălui Ceresc, fiindcă întreita lumină ne-a pătruns și la odihna cea veșnică promisă de tine a ajuns.